Вона пестить шкарубкими, поморщеними руками жовте, мов шафран, личко своєї незачатої і невродженої доньки, а краще би сина. Втикається поморщеним лицем у старий жмутик, зусібіч обнюхує його, і звідти, звідкись зі споду років і пам'яті проривається до неї рідний,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 Петруня тримає на колінах дитину і довго незмигними очима дивиться у вікно. А там усміхнений, молодий і здоровий Дмитрик сміється до неї такими чистими і нестямними очима, що Петруня знову туляється губами до його дитини сорочки, закусуючи до болю зуби, щоб не закричати. Петруня Заплющує очі, і вже з вікна горища, де вона теребить осоружну і не їй тепер кукурудзу, видно, як уже майже нерухомий Дмитрик у Павловому саду під горіхом з останніх сил намагається, бодай трохи, звестися на лікті. Біля нього метушиться доцька. Тоді біжить до хати і вертається звідти з оберемком подушок під пахвою, обережно підпирає Дмитрикові плечі і поволі, нібито також ослаблими ногами, подається до роботи. Хлопець, знесилений до краю, але якимись нелюдськими зусиллями все ж спирається на праву руку, а лівою, з-під самого серця, махає Петруні жовтою долонькою. Він завжди чує, коли вона дивиться в його бік, коли стоїть на своєму подвір'ї, повернута обличчям до нього, коли спотикається об камінь, йдучи від криниці з повними відрами, коли плаче, забившись у пивниці обличчям у пахучі ранети, і надкушує їх, як надкушувала колись несамовиту радість на стайні на сіні. Дмитрик тоді дихає на неї з кожної шпарки, кожним подовом вітерцю, кожним листиком, краплею дощу. Та що з того? Петруня востання цілує свою дитинку і поволі розмотує сорочку. Вона довго гладить старе полотно руками, як гарячою праскою, а тоді акуратно Складає сорочку і кладе на саме дно скрині. Ще й припліскує рукою. Так на дно пам'яті вона забила цвяхами своє серце, заплативши за короткочасну радість життям невинної душі. Петруня пов'язує поверх червоної хустки чорну запинається літнім кептариком, ховає в пазуху свічку і вперше за багато років виходить за браму без Іванового дозволу. Її хода важка, а голова ще важча. Та вона вже негодна себе спинити. Петруня вперше за всі роки Сидить у самих ногах Дмитрикової могили, і сльози самі течуть її з'яв'ялим і поскородженим зморшками лицем. Вона не втирає їх і не дивиться, чи є ще хто на цвинтарі. Їй таки байдуже. Навіть коли б сюди надійшов такий самий немічний, шляк його не трафив понині, її Іван і з канчуком у руках. Навіть коли б у неї кидали камінням усі чев'яки, які ні сном, ні духом, окрім Андрія, не здогадуються про варварчучену провину перед їхньою фамілією.